وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ومالك تم لنجد كان كجان كتد لي ومبهس كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Muktari rahimahullah tentang hadisul ifik berita fitnah berita dusta yang menimpa Aisyah Ash-Shiddiqah binti as Siddiq radhiyallahu taala anhumaa setelah terjadinya perang Banul Mustalik kemudian berkata Al-Hafidh Abu al-Fidha imaduddin Ismail ibn Umar al-Shahir bin Kathirin rahimahullah ta'ala faslun fasal yang berikutnya yang diberi judul Ghazwatul hudaybiyah Rang al hudaybiyah atau disebut juga sulhul hudaybiyah perdamaian al-hudaybiyah atau perjanjian al-hudaybiyah wa lamma kana dhulqa'dah min as-sanati as-sadisati pada saat di bulan dhulqa'dah di tahun yang keenam hijriyah Kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mu'tamiran Fi Alfin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar Untuk menunaikan ibadah umrah Bersama dengan seribu Para sahabat Tujuan mereka adalah untuk menunaikan ibadah, jadi bukan untuk berperang. Semata-mata untuk menunaikan ibadah umrah. Kila wakam semia. Ada pendapat yang mengatakan bahawa mereka berjumlah seribu lima ratus orang. Maksudnya wakam semia, iaitulah seribu wa ratus orang. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka berjumlah 1400 orang. Wa qila wa 300. Ada pula yang mengatakan mereka berjumlah 1300 orang. Wa qila ghairu dhalik. Dan ada pula yang berpendapat yang lainnya. Wa amma man za'ama annahu innama kharaja fi 700 faqad ghalat. Arafun yang menyangka bahawa beliau keluar bersama dengan tujuh ratus sahabat maka sungguh dia telah keliru. Wal hasil ma'ashira al ikhwah rahimakumullah terjadi khilaf di kalangan para ahli sejarah dalam menerangkan tentang berapa jumlah mereka Sebagian riwayat menyebutkan menyebutkan bahawa mereka berjumlah 1500. Ada yang bahkan menyebutkan secara detail 1525. Ada yang menyebutkan 1600. Ada yang menyebutkan 1300, ada yang menyebutkan 1400. Al-'Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad beliau menyebutkan beberapa alasan yang berkesimpulan bahawa yang sahih dari riwayat tersebut yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu an yang berjumlah 1400 orang dan beliau mengatakan wal qalbu ila amyal hati saya lebih condong kepada pendapat ini yang mengatakan mereka berjumlah 1,400. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah beliau berusaha untuk mengkompromikan riwayat-riwayat tersebut bahawa tidak ada pertentangan antara penyebutan 1,300, 1,400, 1,500, 1,600. Namun ini dilihat dari jumlah para sahabat yang kemudian bertambah dan bertambah. Sebagian menghitungnya 1.300 Lalu kemudian terjadi penambahan Hingga menjadi 1.600 Wallahu ta'ala alam Falamma alimal musyrikuna Bidhalik jama'u ahabishahum Tadkala orang-orang musyrikin mengetahui Akan kedatangan Rasulullah alaihissalatussalam Bersama dengan kaum muslimin Maka mereka pun mengumpulkan Ahabish Kala kita terangkan sebelumnya bahawa telah habis ini mereka adalah orang-orang yang tinggal di seputar Mekah yang ikut membantu kaum Quraisy dalam menyasakan permusuhannya kepada kaum Muslimin maka mereka ini pun dikumpulkan Wakharajumim berkata dan mereka keluar dari Mekah. صادين له عن الاعتمار هذا العام. tujuan mereka adalah menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menunaikan ibadah umrah pada tahun ini. Pada tahun ke-6 Hijriah. Faqaddamu ala khaylin lahum Khalid Lalu mereka mengangkat Khalid mulwalid untuk memimpin pasukan berkuda. Milik orang-orang kafir, Quraisy Untuk diarahkan menuju ke Qura' al-Ghamim. Salah satu tempat. Yang ada di dekat kota Makkah. Di Qura' al-Ghamim. Tujuannya adalah untuk menghalangi. Agar kaum muslimin mereka. Tidak bisa memasuki kota Makkah. وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق maka Rasulullah عليه الصلاة والسلام menyelisihi kroh al khamim, menyelisihi tempat uh, tunggunya Khalid Nul Walid bersama dengan pasukan berkudanya. Rupa-rupanya berita ini sampai kepada Rasulullah عليه الصلاة والسلام bahawa mereka akan dihalangi oleh pasukannya Khalid Nul Walid. Di jalan tersebut Sempat terjadi musyawarah Rasulullah Alaihi SAW bermusyawarah Dengan para sahabatnya Tentang apa yang harus mereka perbuat Apakah mereka akan menghadapi Khalid Ibn Al Walid Sehingga terjadi pertempuran Ataukah mereka berusaha Mencari jalur yang lain Mencari jalan yang lain. Karena tujuan mereka adalah untuk menunaikan Umrah bukan untuk berperang. Mereka tidak bertujuan sama sekali untuk berperang ketika itu. Sehingga kemudian terjadilah kesepakatan bahawa mereka tidak melewati jalur yang di sana ada Khalid Ibn walid bersama dengan pasukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih jalan tersebut. Fanta sallallahu alaihi wasallam wa ila al-Hudaybiyah. Maka Rasulullah alaihi salatu berangkat menuju al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah yakni arah yang lain yang berbeda dari Qura al-Ghamim. Ini juga merupakan salah satu tempat halal. Di luar tanah suci. Di luar tanah haram. Di daerah Al-Hudaibiyah. Untuk menyelesihi. Agar mereka tidak bertemu dengan pasukan Khalid bin Al walid Nah ketika mereka tiba di Hudaibiyah. Maka mereka pun berhenti. Karena itu sudah perbatasan. Menuju ke tanah haram. وَتَرَاسَلَا هُوَا وَالْمُشْرِكُونَ حَتَّ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِ Lalu terjadilah saling utus-mengutus. Rasulullah mengutus-utusannya. Mendatangi kaum Quraisy Bahawa tujuan mereka bukan untuk berperang. Namun untuk menunaikan ibadah umrah. Sehingga kaum Muslimin meminta agar mereka tidak dihalangi. Bukan tujuan berperang. Nah, akan tetapi dari pihak kaum Quraisy bersikukuh untuk menghalangi mereka bersikukuh untuk tetap menghalangi kaum Muslimin memasuki kota Makkah sehingga datanglah Suhaib bin Amr. Nah, sebelum datang Suhaib bin Amr sudah datang orang-orang musyrik yang lainnya telah datang orang-orang musyrik yang lain. Yang terjadi dialog antara kaum muslimin dengan sebagian orang-orang musyrik tersebut. Setelah itu barulah Suhail bin Amr datang. Pada saat Suhail bin Amr tiba, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang namanya. Lalu diketahui namanya Suhail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahlalakum amrukum. Berarti perkara kalian menjadi mudah. Beliau mengambil dari nama Suhail. Suhail dari sahl yang menunjukkan kemudahan. Maka beliau pun optimis dari nama Suhail tersebut. Ini yang disebut al-fa'l karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al Rasulullah s.a.w. senang dengan hal-hal yang optimis yang kaitannya dengan sesuatu nama ya nama seorang itu memberi uh, sifat optimis pada diri seorang yang datang, Suha'il bukan Sa'ab yang datang kalau Sa'ab yang datang tambah sulit Hah? tapi namanya Suha'il kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahlalakum amrakum insyaallah menjadi mudah urusannya ya karena namanya Suhail ya biasanya Suhail yakni memberi pengaruh pada seseorang maka akan diberi kemudahan akhirnya terjadilah dialog antara kaum muslimin dengan Suhail bin Amr fa Maka terjadilah suluh Terjadilah ikatan perjanjian Damai nah, Dengan Suhail bin Amr Sempat terjadi Akhidun Warad Ada bantah-membantah Dalam menulis Isi perjanjian itu Ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim Maka diingkari oleh Suhail Kenapa engkau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim? Kami tidak mengenal. Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah SAW mengikuti. Tulis apa yang dikatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tidak mengandung kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. iya kan? Dia tidak mengatakan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak mengandung hal yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuti. Lalu ketiga disebut nama Rasulullah Muhammad bin Rasulullah diingkari. Kalau seandainya benar kau Rasulullah kami tidak akan menentangmu. Nah, tulis Muhammad. Tulis namanya. Diikuti oleh Rasulullah alaihi salat Nah, lalu kemudian dicatatlah isi-isi uh, dari perjanjian itu yang nanti akan disebutkan. فصالحه على يرجع انهم عامه هذا. Maka Rasulullah SAW mengikat perjanjian dengan Suhail yang mewakili orang-orang musyrik. Di antara isi perjanjian tersebut. Bahawa mereka kembali pada tahun mereka ini. Jangan mereka menunaikan ibadah umrah pada tahun ini. Nah. Wa'ayya'tamira fil'amil muqbil. Dan. Hendaknya mereka menunaikan umrah pada tahun yang berikutnya. Yang dikenal dengan umrah sulqaba. Itu pada tahun yang yang berikutnya. Tahun ini jangan. Jangan. Karena orang-orang musyrikin merasa khawatir apabila mereka jadi menunaikan umrah pada tahun tersebut. Dianggap orang musyrikin sudah tidak punya kekuatan. Dianggap mereka lemah. Ini yang tidak mereka inginkan. Mereka ingin menampakkan bahwa mereka pun masih punya kekuatan. Buktinya mereka mampu menghalangi. masuknya Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke kota Mekah. Namun Rasulullah SAW menyetujui ikatan dan isi perjanjian damai tersebut. Ya, sampai kata Rasulullah SAW, "La yautunan hidthah, yuzdimun fi hurmatillah, illa ataythum iha. Tidaklah mereka memberikan padaku satu ikatan perjanjian yang di dalamnya mereka memuliakan hurmatullah melainkan aku berikan. Aku terima perjanjian tersebut. Orang-orang musyrikin menyangka bahwa mereka telah menang. Mereka telah berhasil menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk masuk ke kota Makkah Mereka tidak mengetahui bahwa Allah azza wajalla maha mengetahui siapakah yang akan meraih kemenangan oleh kerana itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala bahwa kemenangan hakiki kemenangan yang sebenarnya itu adalah pada saat sulhul hudaibiyah pada saat sulhul hudaibiyah itulah kemenangan yang sebenarnya Beliau mengatakan innakum kuntum ta'udhuna fath makkah fath wa innama kunna na'udhuhu Fatihah Hudaybiyah. Kalian menganggap bahawa kemenangan itu adalah ketika kalian menaklukkan Kota Madinah. Adapun kami menganggap kemenangan itu adalah ketika peristiwa al Hudaybiyah. Itu sudah merupakan awal kemenangan kaum Muslimin. Ya, disebabkan karena uh, terjadinya perjanjian damai tersebut untuk tidak saling menyerang kesempatan bagi kaum muslimin untuk menyebarkan Islam mereka tidak lagi dihalangi untuk menunaikan ibadah dan orang-orang musyrikin mereka melihat akhlak muslimin sehingga berbondong-bondong kaum muslimin orang-orang yang sebelumnya mereka kafir mereka masuk ke dalam al-Islam setelah mengetahui risalah dan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam ila ma sa'al. Maka Rasulullah alaihi salat menjawab mawanuhi menyetujui apa yang diminta oleh mereka. Lima ja'a Allah azza wa jalla fi dhalika min al-barakati wal maslahah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dari peristiwa tersebut berkah dan kemaslahatan. Wa kari hadhalika jama'ah min ashabi 'ada sebagian dari kalangan para sahabat membenci hal tersebut. Minhum di antara mereka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Wa raja'a Abu Bakar As-Siddiq fi dalik. Thumma raja'a sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mendatangi Abu Bakar menanyakan hal tersebut. Mengapa kami memberikan kehinaan di hadapan mereka? Naam jadi seakan akan bahawa dengan peristiwa Al-Hudaybiyah ini bahawa kaum muslimin dihinakan. Ini yang tidak diinginkan oleh Umar bin Khattab. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keputusan. Dan beliau memberi keputusan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa jawabuhu sallallahu alaihi wasallam kama ajabahu as-Siddiq radhiyallahu anhu maka jawaban rasulullah sama seperti jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Wa huwa annahu wa rasuluhu wa laysa ya'sih wa huwa nasiruhu. beliau adalah hamba Allah, beliau adalah rasulnya. Beliau tidak bermaksiat kepada Allah. Bahkan beliau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa al qad istaqsala Bukhari hadis ini fi sahih. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan secara panjang lebar hadith yang berkaitan dengan masalah perjanjian Al-Hudabiyah ini, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin tafadzalu hafizatumullah